Електроніка Електроніка змінила наше життя більше, ніж будь-яка інша галузь техніки. Радіоприймачі, телевізори, відеомагнітофони – усе це електронні прилади. В усіх електронних приладах електричними сигналами керують маленькі деталі – електронні компоненти. В наші дні електронні компоненти стають зовсім мініатюрними, і їх дедалі більше використовують у найновіших приладах та пристроях. У будь-якому електронному приладі є електричне коло із кількох з'єднаних один з одним елементів, розміщених на платі. Кожне коло виконує своє завдання. Електронні компоненти Це транзистори, резистори, діоди і конденсатори, які ми знайдемо у всіх електричних приладах. Транзистори посилюють струм, можуть також вмикати і вимикати його. Діоди пропускають струм тільки в одному напрямі. Існують також світлодіоди. Вони рідко виходять з ладу, тому їх використовують замість лампочок. Величина струму в колі регулюється резистором. Що більше опір резистора, то менший струм. Конденсатори здатні накопичувати електричний заряд і вивільняти його в потрібний момент. Транзистори У перших схемах використовували скляні лампи – вакуумні трубки, які посилювали струм, вмикали чи вимикали його. Ця здатність автоматично перемикати струм лягла в основу принципу дії комп'ютерів. У 50-ті на зміну лампам прийшов транзистор – цей компактний, дешевий і надійний прилад відкрив шлях швидкому прогресовій електроніки. Народження мікросхем У 70-ті роки винайшли мікросхеми, що містять тисячі мікроскопічних транзисторів на шматочку матеріалу розміром меншим за поштову марку. Це дало змогу вмістити в крихітному просторі найскладніші схеми і створити настільні комп'ютери. А винайдення інтегральних схем дало можливість умістити сотні мільйонів транзисторів в єдиній мікросхемі чи чіпі і відкрило можливість подальшого зменшення на розмірів комп'ютерів. Електроніка сьогодні. Нині електронні схеми застосовуються майже в усіх електроприладах. Мікропроцесори – найскладніші схеми, кожна з яких вміщується в єдиному чіпі. Використовується в численних приладах – від космічних кораблів та роботів до відеомагнітофонів, телефонів та електронних годинників. Іллюстрації Як працює електронний годинник? Електронний годинник живиться струмом від батарейки. Відліком часу керує кристал кварцу, вібруючи з постійною частотою кілька тисяч разів на секунду. Мікросхема використовує ці коливання для відліку часу, показуючи його цифрами. Конструкція електронного годинника, кришка батарейного відсіку, батарейка, друкована плата, кристал кварцу, мікросхема, рідкокристалічний індикатор, корпус, пластикове віконце. До 50-х років ХХ століття у радіоприймачах використовувалися лампи «Великі ламки». У 50-ті роки ХХ століття на зміну лампам прийшли мініатюрні міцні транзистори. Завдяки створенню мікросхем у 70-ті роки почали випускати кишенькові касетні радіоприймачі.